بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقف بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله دهول شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. kita melanjutkan pembahasan kitab tauhid yang telah uh, kita lalui pada pembahasan atau pertemuan pertama tentang ayat wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun baik kita lanjutkan barakallahu fikum قال المؤلف رحمه الله ta'ala wa qawlihi ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ia'budullaha wajtanibut taghut ini adalah ayat yang kedua dalam kitab tauhid sebelumnya dari ayat yang telah kita bahas pada kajian pertama yaitu qawlu ta'ala Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa Kita tahu kita bisa mengambil faedah bahwasanya tauhid merupakan tujuan utama diciptakannya al-insan wal jin Tujuan utama diciptakannya al-ins wal jin adalah atauhid dari firman Allah وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Sudah kita sebutkan bahawa Kalimat liya'budun Maknanya adalah liyuhahidun Sebagaimana dijelaskan Oleh Al-Mufassir Ibn Abbas R.A. mana beliau menyatakan كُلُّ مَوْضِعٍ أَوْ مَوْضِعٍ fi كِتَبِ Setiap lafaz di Al-Quran atau di kitabullah, "Ubudillah" semaknanya "Wahidullah". Setiap ayat, setiap kalimat di dalam Al-Quran yang berlafazkan "Ubudillah", maka maknanya adalah "Wahidullah". Tauhidkanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum pula kita menginjau pada ayat yang kedua ini perlu dijelaskan bahawa ibadah definisinya terbagi menjadi dua sisi pandang. Al-ibadah ketika kita mau memberi definisi ditinjau dari dua sisi pandang. Sisi pandang yang pertama adalah sisi pandang at-ta'abbud. Sisi pandang yang pertama adalah at-ta'abbud. Nah, ini sisi pandang yang pertama. At-ta'abbud di sini adalah al-fi'l terbuatannya Amalannya, predikatnya. Sisi pandang yang kedua adalah al-mutaqabbih, al-mutaqabbih. Al-mutaqabbih Al ini adalah jenis Amalan yang dengannya dia beribadah, jenisnya. Anaulangi kalau yang pertama at-Ta'abud, yaitu al fiil perbuatannya. Kalau al-Muta'abud bih itu adalah jenis jenis daripada ibadah. Dari sisi yang kedua inilah berlaku padanya tarif atau definisi Syekhul Islam Ibn Taimiyah, rahimahullah. Siapa yang bisa menyebutkan definisi ibadah? Menurut Syekhul Islam Ibn Taimiyah, nعم, Hasan. Nah. Ah, Al-mudallibadah itu adalah kata Syekhul Islam Ismun Jami'un. Li ma yuhibbu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'al al-zahirati wal-batinah yang tidak nutut nanti bisa melihat ke temannya, kawannya kata syekhul islam ibadah itu dari sisi apa? dari sisi al-muta'abad bi jenis-jenisnya apa sih jenis-jenis ibadah? ada sholat, ada som, ada zakat, ada sadaqah ada jihad, ada dakwah ada tulab ilmi ada ikhlas ada roja, ada doa, dan yang lainnya. Ini jenis-jenisnya. Apa definisi yang bisa merangkum semua jenis ini? Adalah definisi Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ismun jami'un. Sebuah nama yang mencakup. wa Mencakup setiap perkara yang dicintai dan diribui oleh Allah. Setiap perkara... Yang dicintai Dan diribui oleh Allah Minal akwal Baik dalam bentuk ucapan Zikrullah, kiratul quran, ta'lim, nasihah Al-wasiyah, lil hak Wa sabr Nah, Awil af'al Ataupun dalam bentuk perbuatan Salat, shawm, shol, haji Dan yang semisalnya Al-wahirah Baik yang nampak Seperti yang tadi disebutkan al batinah -ba ataupun yang tidak nampak seperti apa al ikhlas as-sidq kejujuran ar-raja ini jenis-jenis ibadah yang tidak nampak az-zahirah wal batinah -ba inilah definisi Syekhul Islam Ibn Taimiyah sekali lagi ditinjau dari sisi apa al muta'abbad bihi jenis-jenis yang Dengannya dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dari sisi pertama at-taubdul yang itu adalah fi'il atau predikat, maka ibadah itu pengertiannya adalah at-tazalul. Nah, at-tazalul pengerendahan diri. Ini dari sisi perbuatannya, pengerendahan diri. Itulah makna ibadah Nah Bisa dipahami ya kawan Sekarang contohnya Kalau seorang sedang sholat Dia sholat Allahu Akbar Perbuatan dia itu sholat Perbuatannya Itu ta'bud Dalam bentuk pengerendahan dia Kepada Allah subhanahu wa ta'ala sholatnya itu sendiri salatnya ya itu adalah al-muta'abad bih jenis atau sebuah jenis ibadah sebuah jenis ibadah bisa dipahamin ya ya kawan nah ini penting untuk diketahui definisi yang pertama khususnya definisi yang kaitannya atau sisi pandangnya dari ta'bud kenapa? dari sisi makna inilah atau definisi inilah kita akan banyak memahami dan mengetahui mana ibadah yang tauhid dan mana ibadah yang syirik pada pembahasan-pembahasan kita tauhid berikutnya nah saham kum ya kawan nah jadi firman Allah wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun maknanya illa liyatazallalu lillahi bilibadah mahabbatan wa ta'ziman jadi makna firman Allah subhanahu wa ta'ala liyuwahidun coba perhatikan ini penting sekali maknanya adalah illa liyuwahidun ayat Yatazallalul Lillahi Bil'ibadah Mahabbatan Wata'ziman Tidaklah kami ciptakan Bangsa jin dan manusia Kecuali untuk Apa? Melakukan Tazallul Nah, untuk melakukan tazallul pengerendahan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan melakukan ibadah ya, Mahabatan yang didasari dengan rasa cinta kepada Allah Dan ta'zim pengagungan yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala Coba anda ulangi, kalimat ini penting sekali Makna ayat wa ma khalaqtul wal insa illa liyabudun maknanya apa liwahidun apa maksudnya ay yatadallalu lillahidalah kami ciptakan bangsa manusia dan jin kecuali mereka untuk beribadah kepada Allah yakni untuk bertauhid apa maksudnya yakni agar mereka melakukan tazallul untuk melakukan tazallul, pengerendahan diri kepada Allah dalam bentuk apa pengerendahan dirinya dalam bentuk ibadah. Ya tazallulu lillah bil ibadah dengan melakukan ibadah mahabbatan wa ta'ziman. Di mana ibadah yang dia lakukan sebagai bentuk tazallul itu disertai atau didasari dengan adanya sifat mahabbah, kecintaan kepada Allah dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Saudara-saudari sekalian, ini makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Samai di sini bisa dipahami? Mudah-mudahan enggak sulit. Nah. Kalau sudah dipahami ini kita lanjutkan yang berikutnya. Ayat ini sangat mendasar atas dasar itu sering ayat-ayat ini diulang-ulang oleh para ulama karena memang kandungannya sangat luar biasa. Nah. Ayat yang kedua adalah wa ba'atna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh sungguh kami telah utus untuk setiap umat seorang rasul ani'budullah wa wajtanibutagut agar mereka itu semua agar setiap umat yang telah diutus oleh Allah kepadanya seorang rasul benar-benar beribadah kepada Allah ubudullah apa makna ubudullah ya irji' Ahsan wahidullah Apa maksudnya ubudillah wa wahidullah ya rahmah Ahsan mahabbatan wa ta'dhiman Jadi maknanya walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'buduuh ya'ni ayy wahidullah Ani budul Allah, ai wahidu Allah. Tauhikanlah Allah. Siapa yang menafsirkan ini? Aa, ala Hannibal yang menafsirkan ur dengan wahidullah Allah. Ibn Abbas, asand. Makna budul ini tadi. Ai tajallu lillahi. Lakukanlah tajallum, pengendahan diri kepada Allah dalam bentuk apa? ibadah. Bagaimana ibadah yang dia lakukan sifatnya mahabbatan wa ta'ziman, didasari dengan sifat dan sikap mahabbah, cinta kepada Allah. Dia beribadah karena dia cinta, bukan karena dia takut semata, tapi dirandai dengan cinta. Cinta itu pun tidak semata cinta tetapi ta'zhim, dalam rangka pengagungan kepada Allah subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya ikhwan? Nah, wajibani tauhid dan hendaknya mereka umat-umat tersebut yang telah diutus oleh Allah kepada masing-masingnya agar juga menjauhi peribadatan kepada at-tauud. Ayat ini sekali lagi menegaskan apa yang telah disebutkan dalam ayat yang sebelumnya. Bahwasanya tauhid itu adalah perkara yang terpenting. Kalau yang pertama, ayat yang pertama kita bahas Menunjukkan bahwa tauhid itu adalah perkara yang terpenting kenapa? Karena tujuan penciptaan manusia dan jin tidak lain kecuali karena tauhid. Sehingga dijadikan tujuan utama penciptaan. Menunjukkan bahwa tujuan ini adalah perkara yang penting. Kemudian yang kedua sekarang tidaklah seorang rasul atau tidaklah setiap umat yang ada di muka bumi ini dari zaman ke zaman kecuali telah diutus oleh Allah kepada masing-masing umat itu seorang rasul. Apa? Misi yang dibawa oleh setiap rasul tersebut. Jawabannya adalah. Agar mereka mentauhidkan Allah. Tidak disebutkan agar mereka itu berakhlak yang baik. Padahal akhlak itu perkara yang mulia. Tidak kemudian disebutkan agar mereka sholat. Padahal sholat itu perkara yang sangat besar. Ibadah yang sangat tinggi. Tetapi yang disebutkan adalah tauhid. Menunjukkan bahawasannya Da'wah utama setiap Rasul Misi utama setiap Rasul Yang diutus oleh Allah Kepada setiap umat adalah Tauhid Sekali lagi menunjukkan bahawa Tauhid itu Perkara yang sangat dan paling mulia Ini bentuk pendalilan dari ayat ini Wajibkan ibu Tauhud Dan hendaknya di waktu yang sama pula Mereka itu Menjauhi peribadanan kepada Tauhud dalam ayat ini Diambil beberapa faedah Di antara faedah yang bisa kita sebutkan Di antaranya adalah bahwa Tauhid itu mengandung dua rukun Yang tidak boleh hilang salah satunya Tauhid mengandung Dua rukun Yang tidak boleh hilang salah satunya Kalau hilang salah satu rukun Atau salah satu unsur dari dua unsur ini tadi Maka tidak dinamakan Tauhid Apa itu dua rukun tersebut? Rukun yang pertama dinamakan al isbat. Rukun yang pertama diberi nama al isbat. Secara makna bahasa artinya penetapan. Rukun yang kedua diberi nama al nafi. Rukun yang kedua diberi nama al nafi. Al nafi secara makna bahasa adalah peniadaan. Apa yang dimaksud dengan al-isbat dan apa pula yang dimaksud dengan an-nafi? Al-isbat yang dimaksud di sini adalah itsbatu al-ibadati lillahi wahdahu la syarikalah. Penetapan ibadah hanya milik Allah satu-satunya. Itsbatul ibadah lillah. Penetapan segala bentuk ibadah hanya untuk Allah saja. An-Nafi. Al Perniadaan yang dimaksud adalah. Nafi. Al-Ibadati Ligayrillah. Penafian segala bentuk ibadah. Untuk selain Allah. Ini yang dimaksud dengan. Dua Rukun At-Tauhid. Atau kadang-kadang dikenal dengan dua Rukun. La Ilaha illallah. Saya jelaskan kalimat an'budullaha ini yang pertama. Al-Isbat. Bagian yang kedua, wajtanibut Ini adalah al-nafi. An Ana ulangi, posisi al-isbat dalam ayat "wa laqad ba'athna ummatin rasulan an'budullaha" ini isbat. Kemudian wajibnya bukanlah ini nafi. Nah, harus tauhid terkandung dua unsur ini. Dua unsur inilah yang dikandung oleh kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha, ilaha di sini nafi. Illallah adalah al isbat. Baru ini diberi nama tauhid. Kalau isbat saja tidak diberi nama tauhid atau sebaliknya. Nah. Ini faedah pertama yang bisa diambil dari ayat walaqad ba'atsna fi rasulan. Aneh betul wah sekali Bu Pawut. Faedah yang kedua adalah Dengan adanya ayat ini, tidak ada alasan bagi setiap kafir ataupun musyrik untuk kemudian menyatakan dan menjawab ketika didakwahi dengan jawaban kalau seandainya memang Allah menghendaki kami untuk tidak beribadah hanya kepadanya, niscaya kami tidak akan beribadah kepada selain Allah. Orang-orang musyrikin di antara jawabannya itu adalah ketika mendapat jawab sampai kepada mereka ajakan untuk bertauhid Apa alasannya? Sok mau ber berdalih dengan takdir. Sok mau berdalih dengan takdir sudahlah. Kalau memang Allah itu menghendakin kami untuk tidak beribadah hanya kepadanya saja, misalnya kami pun hari ini tidak akan beribadah hanya kepada Allah, tapi sudah Allah Allahkehendaki ini semua. Kami tidak bisa berbuat apa-apa ini kehendak Allah, ini masyia Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hujahnya musyrikin. Apa dalilnya bahawa mereka berhujah dengan ini? Ayat yang sebelum daripada ayat ini tadi. Di dalam surat an nahl ayat yang ke-35. Kalau ayat yang terkena dalam kitab ut-tawhid. Walakad ba'asna fi kulli ummatin. Itu adalah surat an nahl ayat yang ke-36. Pada ayat yang ke-35. Allah menceritakan tentang kondisi kaum musyrikin. Allah menyatakan wa qala alladziina asyrakuu Allah. Kata orang-orang musyrikin, "Lau syaa Allah ma min dunihi min syai'. Nahnu wa la aabaa'una wa min dunihi min syai'." Kata orang, -orang musyrikin, "Kalau seandainya Allah menghendaki untuk kami ini tidaklah beribadah kepada selainnya Misalnya kami tidak akan beribadah kepada selainnya Tidaklah kami tidak pula para nenek moyang kami Tidak oh, ternyata nenek moyang kami dan juga kami sampai hari ini Juga melakukan ibadah kepada selain Allah Minta syafaat kepada selain Allah Melakukan istirahat kepada selain Allah kalau seandainya Allah menghendaki kami untuk tidak beribadah kepada selain Allah, maka yang terjadi kami tidak akan beribadah kepada selain Allah. Maknanya adalah apa yang kami lakukan ini dibenarkan oleh Allah. Ini kayak akidahnya siapa? apa? Jabriyah. Ya. Jadi Jabriyah itu ada pendahulunya. Siapa pendahulunya? Kaum musyrikin. Karena mereka mau berdalil berhujjah dengan qadar. Ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu Nah, Maka setelah itu baru turun ayat yang berikutnya atau di, uh, diikuti dengan ayat yang berikutnya. Walau pada fi kul ummatin rasulan. Sesungguhnya kami telah mengutus untuk setiap umat seorang rasul. Apa misinya? Anak budullah. Wajibanibud Oleh karena itu Allah subhanahu wa taala menegaskan. Bahawa tidak ada hujjah bagi mereka dengan diutusnya para rasul. Dari sini kita bisa mengambil fungsi bahwa dari ayat walaqad da'atna fi kulli ummatin rasulan bisa mengambil faedah Bahawasanya dikirimnya setiap rasul untuk setiap umat adalah sebagai hujjah sebagai hujjah terhadap mereka. Tidak ada alasan bagi kaum musyrikin Baik di dunia maupun di akhirat untuk berhujjah dengan mengatakan kalau di, memang dikehendaki oleh Allah Subhanahuwataala, niscaya kami tidak akan melakukan kesyirikan atau niscaya kami tidak akan beribadah kepada selain Allah. Allah Subhanahuwataala menegaskan di dalam Al Quran, Rasulum mubashirina wa muntirin liAllah yakunalin nasi hujjatun. Seorang Rasul yang Allah utus kepada mereka. Setiap rasul yang Allah turunkan dan Allah utus kepada mereka adalah sebagai mubasyirin pembawa berita gembira dan sekaligus memberi peringatan kata Allah kenapa la yaqul lin nasi hujjah agar manusia ini tidak lagi mempunyai hujjah sedikit pun بعد Rasul. setelah dikirimnya para rasul kepada mereka jadi ingat, diantara faedah dari ayat yang ini, yang kedua, di samping kita mengetahui bahwa Tauhid merupakan perkara terpenting, dengan bukti bahwasannya, tidaklah setiap umat yang Allah utus kepadanya seorang Rasul, dan tidaklah setiap Rasul yang diutus kepada umat-umatnya, kecuali misi utamanya adalah, apa? atauhid Kemudian faedah yang kedua, bahwasannya, dengan ayat ini juga sebagai hujjah bahwasanya tidak ada alasan bagi kaum musyrikin di dalam kesyirikan mereka. Tidak ada alasan dan hujjah apapun bagi kaum musyrikin untuk membenarkan perbuatan syirik mereka. Kenapa? Karena Allah telah mengirim seorang rasul kepada mereka dengan misi anibudillah wajtanibut tagut. Kemudian ayat di dalam surat An-Nahl ini Sifatnya umum dan global sekali. Bahawa tidaklah setiap Rasul yang diutus oleh Allah. Kecuali misinya adalah tauhid. Tetapi di dalam ayat-ayat yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala merinci. Di antaranya di dalam surat al araf Ayat yang ke-59. Allah menyatakan. Lekad arsalna nuhan ila qawmihi. Kala ya qawmi' budu'lwaha ma'lakum ma min ilahin ghayru. Inni akhaku alaikum azaba yaumin azim. Dalam ayat ini Allah menegaskan tentang siapa? Nabi Allah Nuh, kalau tadi umum. Walakad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Telah kami utus untuk setiap umat seorang rasul. Siapa rasulnya? Tidak nah, disebutkan. Sifatnya global. Setiap rasul, misinya adalah Tauhid. Kemudian dirinci dalam beberapa ayat. Di antaranya di dalam surat Al-A'raf, ayat yang ke-59, Allah menyebutkan tentang misi dakwah Nuh. Misi utama dakwah Nabiwan lo adalah Allah nyatakan, Walakatarsalna Nuhan ila kaumih, kalau ya kaum ibadul Allah, malaqun min ilahin ghairu, ya kaum ibadul Allah, ai wahidul Allah, min ilahin ghairu, tidak ada bagi kalian sesembahan yang berhak untuk ibadah selain Allah, nafi. Sama enggak dengan Ani Budulawaj dan sama ternyata. Rincian ini sama dengan yang sifatnya global tadi. Begitu juga kepada kaum-kaum yang lainnya. Wa ila 'adinn akhahum hudan. Qal yaqaumi 'budullah malakum min ilahin ghairuh. Wa dan telah diutus kepada kaum 'Ad nabi dari kalangan mereka yaitu Nabi Allah Hud. Apa misinya? Apa mengajak sholat? mengajak sedekah, mengajak berbuat walidain, mengajak akhlak, padahal ini semua ibadah yang mulia tetapi yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diulang-ulang adalah qala ya qaumi ibudullaha wa haiqumtu bertauhidlah kalian kepada Allah tidak ada sesembahan bagi kalian selain dia Allah Subhanahu wa taala begitu juga kepada kaum tsamud wa ila tsamuda qawmun salihah qala ya qaumi ibuduwama lakum ilahun gairu dan kepada kaum tsamud kami utus saudara mereka sendiri dari kalangan mereka yaitu salih apa misi dakwah Nabi Allah Salih? Sekali lagi, beliau menyatakan, Urbudullah, bertauhidlah kepada Allah. Tidak ada yang berhak diibadai, tidak ada yang sesembahan bagi kalian selain Allah subhanahu wa ta'ala. Isbab wa nabi. Lagi-lagi. Begitu juga kepada kaum Madian. Wa ila Madian akhahum su'aiba. Kala ya kaum ibbudullah, ma lakum min ilahin ghairu. Kepada kaum Madian. Kepada kaum Madian. Nabi Allah syu'id. Misinya juga sama. Isbad. Wahu isbadu tau'id. U'budullah. Dan nafi. Asyirik. Ma lakum min ilahin ghairu. Ini semua adalah ayat-ayat perinci. Terhadap apa yang global yang disebutkan di dalam surat. An-Nahl. Nah. Kemudian. Yang perlu diketahui di sini adalah. Kalimat wajdan ibu ta'ud. At-ta'ud. at Asal katanya adalah At-Turian Asal kata At-Turut Adalah At-Turian Ini asal katanya Nah <tuh> Apa itu makna at At-Turian diambil dari kata Torah Torah itu apabila suatu perkara telah melebihi batas akhir seperti air ini sekarang masih belum tawa tetapi kalau terus dituang terus sampai dia naik naik naik akhirnya dia keluar dari batas akhirnya ee ah, ketika keluar inilah diberi nama tawa paham teman-teman sekini makna aqyan dari sisi bahasa ini disebutkan di, di dalam Al-Qur'an inna lamma tawal ma'a hamalnakum fil jariya inna lamma tawal ma'a kisah ini cerita tentang nabi Allah nuh alaihi salam inna lamma tawal ma'a ketika air sudah melampaui batasnya hamalnakum fil jariya nah tawal ma'a air telah meluber melebihi batasnya ini asal kata Tawud secara bahasa Tetapi yang dimaksud di sini adalah Apa yang ditafsirkan oleh Al-imam Malik rahimahullah Bahawa Tawud itu adalah Kullu ma'ubida min dunillah Al-imam Malik menyebutkan tentang makna Tawud Dalam ayat ini adalah Kullu ma'ubida min dunillah Setiap perkara yang diibadahi Selain Allah itu adalah Tawud Manusiakah Nabi kah Jin kah Spohon kah Dan yang lainnya Itu adalah Powut secara definisi yang disebut oleh Imam Malik Nah Jadi Wajtanibu powut maknanya adalah Wajtanibu kulla ma'ubida min dunillah Namun Alimah Ibn Al-Qayyim Wahimahullah Memberi definisi yang lebih lengkap Walaupun tidak ada pertentangan dari keduanya tetapi lebih mungkin lebih gampang difahami Al-Imam Ibnu al Qayyim menyatakan tentang definisi kufrut adalah kullu ma tajawaz bihi kullu ma tajawaz bi al abdu haddahu من معبود كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مسبوع من تأباء ووقعين أو مطاع من معبود أو مسبوع al mubatin. Maksudnya adalah kata Ibn al qayyim, pengertian tawud itu adalah segala perkara di mana seorang hamba telah melampaui batas-batasnya. Seluruh perkara di mana seorang hamba telah melampaui batasnya. Baik perkara tersebut dalam bentuk ma'bud, sesembahan-sesembahan Atau dalam bentuk mesbur orang yang dipanutin, dicontoin dan ditauladani. Atau bukaim orang atau pihak-pihak yang ditaati. Melampaui batas. Melampaui batas-batas yang semestinya yang telah diletakkan oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya contohnya ma'bud. Nabi Allah Isa alaihi salam itu seorang manusia. Di waktu yang sama dia seorang rasul. Ini batasannya. Atau Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad beliau adalah seorang bashar, 'abdun, seorang hamba terhadap Allah. Tapi di sisi lain beliau adalah seorang rasul. Ini batasannya hamba Abdul rasulun Lah ketika ada seorang hamba mau melawatin batas ini di dalam menyikapi Rasulullah atau menyikapi Nabi Allah Isa untuk kemudian Rasulullah dinyatakan sebagai alimul ghaibih. Seseorang yang mengetahui perkara gaib. Atau kemudian Rasulullah dijadikan tempat untuk beristighasah. Datang musibah manggilnya bukan ya Allah, manggilnya ya Rasulullah. Nah ini sudah melewati Atau melampaui batasnya Sudah kawal Nah Fahim Tumi Ikhwan Ini barakallahu Fikun Contoh ma'bud Contoh misalkan dalam hal majbur Seorang yang dipanuti Ketika disampaikan Ya akhi Rasulullah SAW menyatakan dalam perkara ini Hendaknya kamu melakukan ini, ini, ini ini. Oh tidak bisa Pendiri yayasan kami yang sudah meninggal Tidak pernah melakukan hal ini Kami mengikuti mereka Atau nenek moyang kami di kampung ini Tidak pernah melakukan seperti yang kamu sampaikan itu Nah kami akan mengikuti mereka Ini contohnya melampaui batas dalam hal madbu Yang disimpulkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala: Inna wajadna Aba'ana ala ummah Wa inna ala akarihim muqtadun Sesungguhnya kami telah mendapati nenek moyang kami. Dalam sebuah amalan tertentu, dalam prinsip tertentu, dalam adat tertentu. Dan kami pun akan berjalan di belakang adat dan prinsip mereka. Ini melampaui batas dalam hal apa tadi? Al-madbu, orang yang dipanutin. وَإِذَا كِلَ لَهُمْ اِتَّبِعُوا مَا عَنْزَلَ اللَّهِ قَالُوا بَلْنَتَّبِعُوا مَا عَلْتَيْنَ عَلَيْهِ آبَانَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا kalau disampaikan kepada mereka, ikutilah apa-apa yang telah ditentukan atau diturunkan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala mereka menjawab. enggak Cukup bagi kami untuk mengikuti dan melanjutkan apa-apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Walaupun nenek moyang mereka adalah orang-orang yang tidak berakal dan tidak mendapat hidayah. Nah, ini contoh powud dalam hal Al-Majbud. Yang dipanuti. Nah. Contoh yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim dari jenis tauhid itu adalah al-mutaa. Yang ditaati melampaui batas yang semestinya. Nah. Dari selain Allah Subhanahu wa taala. Batas yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya adalah apa? Rasulullah menyatakan la ta'at li makhluq fi ma fi khaliq tidak ada ketaatan sedikit pun untuk seorang makhluk pun jika konsekuensi dari ketaatan itu adalah pelanggaran atau kemaksiatan kepada sang khalik ini batasannya Nah, ketika orang mencoba mentaati satu pihak tertentu melebihi batasan ini ya, ada satu atasan tertentu nah, bosnya, pimpinannya atau penguasanya yang memerintahkan dalam perkara yang melanggar Allah dan Rasulnya bermaksiat kepada Allah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dia mentaatinya dan membenarkannya ini akta hukumnya halal atau haram? haram, kenapa? karena sudah ditentukan oleh pimpinan ini ketaatan yang melampaui batas apa batasnya? la fa'ata li makhluk fi maksiatil khalid atau dalam riwayat lain inna fa'adu Hanyalah sebenarnya ketaatan itu Dalam bingkai kema'rufan Nah Kalau keluar dari bingkai ini Itu sudah diberi nama Tawud Nah ya, Ada satu masalah Yang perlu diketahui Loh bagaimana Kalau dinyatakan seluruh yang diibadahi Selain Allah dinyatakan Tawud Misalkan Nabi Allah Isa sekarang diibadahi Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam diibadahi, bukankah begitu? Ada yang datang ke Madinah ke kuburan Rasul Sallallahu alaihi wasallam, ya menangis karena nggak punya anak 10 tahun, minta anak. Karena uh, perusahaannya nggak jalan, ya juga minta ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Nabi Allah, ya Habib Allah beri pelajaran keluar dalam usaha kami. Ini ibadah. Nabi Rasulullah sudah diibadai Apapakah Rasulullah diberi nama Tawud Jawabannya tidak Definisi Tawud ini Bisa ditinjau dari dua sisinya Sekali lagi jangan lupa Tawud itu apa? Sikap melampaui Batas Puhian itu adalah Sikap melampaui batas Melebihi batasan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya Masa bisa Nabi Isa diberi nama Tawud apa orang-orang soleh yang diibadahin sekarang Dinyatakan Tawud padahal mereka orang-orang soleh Jawabannya begini Definisi Tawud tadi ditinjau dari dua sisi Pertama Dari sisi Al-Ma'bud Atau yang lainnya itu sendiri Al-Ma'bud Al-Madbu Dan Apa tadi? Al-Muqa ya. Yang kedua Ditinjau dari sisi Al-Fa'il Si pelakunya subjeknya Si sambilnya ini tadi. Kalau ada orang dinasehatin untuk mengamalkan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia menjawab, ah, kiai saya dulu enggak begini. Saya mau ikut pak kiai aja. Kamu ini kan orang baru. Lu ini hadis loh Hadisnya Rasul. Ia enggak bisa anangkan tetap berjalan di atas prinsip ini. Apa yang telah diletakkan oleh kiai saya di kampung ini. Nah mana yang fawut Jawabannya Yang fa'il tadi Orang yang dinasihatin kemudian menjawab dengan jawaban seperti itu Dia adalah fawut Kenapa? Karena dia telah melampaui batas Di dalam bersikap Menyikapi pendahulunya Mestinya dia Menjadikan pendahulunya itu di bawah Al-Quran dan Sunnah Bisa dipahami sekarang? Fa'ilnya Ya Dapat si al-ma'bud dan al-madbu serta al-mufa Bisa dinyatakan sebagai pa'ud Dijelaskan dengan adanya suatu batasan yang uh, Harus diberi dan diletakkan Yaitu Wahuwa Rabin Nah Wahuwa Rabin Maksudnya, saya ulangi sekarang takrifnya. Pa'ud itu adalah Kullu ma'ubidamin dunillahi wahwarabin. Seluruh yang diibadahi selain Allah dalam keadaan orang yang diibadahi itu riba. Rela orang lain beribadah kepadanya atau kullu ma'abudin atau kullu ma ittubya wahwarabin. Segala yang diikuti, dipanutin di atas batin dalam keadaan dia reba, rela, misalkan. Kalau yang tadi contohnya, ada seorang semasa hidupnya, dia mengajak dan menyeru umat ini untuk berdoa kepada selain Allah. Untuk mengagungkan dirinya, memuji dirinya, meminta-minta kepada dirinya. Nah. Ketika di dunia dia menyarankan orang untuk datang ke kubur-kubur, beristirahat di sana. Ini sebagai bentuk korina atau indikasi bahwa ketika dia mati, ya, ketika dia meninggal dunia, dan ternyata kuburan dia didatangin oleh orang ke sana untuk beristirahat, menunjukkan berhela dia terhadap perbuatan orang-orang sepeninggal dia tadi. Maka dengan ini, dia berposisi sebagai pawut. Nabi Uwais dinyatakan tauhid atau bukan? Bukan. Sebagai tauhid. Kenapa? Karena Nabi Uwais tidak rela dengan itu semua. Para wali Allah yang benar-benar sebagai wali Allah yang mereka dikenal dengan tauhid, dikenal dengan sunnah di masa hidupnya, kemudian meninggal dunia dan ternyata kuburannya dijadikan tempat beristighasah, beristianah kepada selain Allah. Maka orang tersebut tidak dinamakan tauhid karena dia tidak rela terhadap perbuatan orang-orang sepeninggal dia. Tetapi yang Tawud siapa? Si pelaku. Si fa'il, si subyek. Bisa difahamin sekarang definisi Tawud dari dua sisinya. Kalau pertama dinyatakan bahwa Tawud itu adalah dunillah segala pihak yang diibadai selain Allah maka ada sebuah pertanyaan Loh masa Nabi Isa sekarang kan diibadai selain Allah apakah Nabi Isa itu Tawud? Dijelaskan oleh sebagian ulama, harus ada tambahan definisi, yaitu seluruh yang diibadahin selain Allah dalam keadaan dia rela. Dalam keadaan dia ribau diibadahi oleh pihak lain. Bisa difahamin. Nabi Yawah Isa tidak rela. Tidak membenarkan itu semua. Bisa difahamin ya, Tuhan? Nah, tinjauan yang kedua dari sisi fail, pelakunya. ketika sang pelaku telah melampaui batas-batas yang semestinya di dalam melakukan ibadah batas-batas yang semestinya di dalam melakukan iktibat batas-batas yang semestinya di dalam melakukan ketaatan nah ada seorang pimpinan yang memerintah kepada pengikutnya atau bawahannya dengan perintah-perintah bertangan dengan selain Allah, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal Kemudian ditaati oleh pengikutnya Bukan karena takut Tapi karena rela ya. Kenapa ini ini haram atau halal haram? Kenapa? Kerana pimpinan sudah mengharamkannya Ini melampaui batas Maka yang terhubung yang mana? Dua-duanya Si pelaku Subjek Dan Si pimpinannya Kerana dua-duanya telah melampaui Batas Bisa difaham ya, ya Nah Maka dari makna firman Allah Subhanahu wa taala walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budul la ilaha illallah wa jtani ma ugbad min dunillah wa huwa radib istanbu kull masbu' aw muta'im aw ma'bud alladhi tajawaz bihi al'abdu haddahu tinggalkan segala perkara yang diibadahi selain Allah dan tinggalkan pula Segala pihak yang dipanutin Dan ditauladani Dengan melampaui batas-batas syari Dan tinggalkan pula Segala pihak yang ditaati Dengan Telah melampaui batas-batas syari Di dalam ketaatan Kita wajib tidak taat kepada orang tua Wajib, tetapi ketika ketaatan itu Melampaui batasnya Disinilah yang tidak dibenarkan Semua pihak yang ditaati melampaui batas-batas Allah, maka dia adalah ta'ud. Inilah definisi yang diletakkan oleh al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nah, kita selesai sekarang dari ayat yang kedua dari kitab al Tauhid. Ada yang perlu disampaikan? Nah, entabut. Tawud secara bahasa Tapi secara istilah tidak Secara bahasa dia telah melampaui batas Tawud Tetapi secara istilah yang dimaksud dalam ayat ini Tidak dimaksud dengan Atau tidak bisa diberi nama dengan Tawud Nah Nah Nah Karena pengitlakan kalimat Tawud eh, Mengkhawatirkan sekali bisa mengandung makna taksir. Kalimat tauhid itu bisa mengandung makna taksir. Sehingga perlu kehati-hatian, tidak semua orang yang melanggar Allah, misalkan dia karena mengikuti hawa nafsunya, sudah tahu bahwa e, minum khamr itu haram tapi dia tetap minum khamr, tidak kemudian dinyatakan inti tauhid, enggak. Tetapi secara bahasa, secara makna bahasa, maka dia Termasuk kawut karena dia telah melampaui. batas-batas yang telah ditentukan. Tapi secara istilah dalam ayat ini tidak termasuk. Nah, problem. Ada yang lainnya, berarti sudah faham ya definisi-definisi ini. Nah, problem. Mukallim nadhar, karena mukallim tanpa dalil. Nah, nah dia termasuk juga karena madhab termasuk juga madbu termasuk madbu kalau diikuti tanpa dalil maka masuk ke dalamnya definisi tersebut nah walaupun tawud itu sendiri maratib tawud itu maratib bertingkat-tingkat oleh karena itu diletakkan oleh para ulama apa yang dinamakan dengan ru'us tawadid ada ru'us, ada yang lainnya ada kepala-kepalanya ada bagian yang lainnya Nah, Atas dasar itu Tawakit pun marahatif Nah, nah Ada Nah, angkabat. Apa itu Enggak Karena umat-umat sebelum Nabi Allah Nuh Pada hakikatnya mereka eh, Belum terjadi kesyirikan pada masa itu Nah Disebutkan awal kesyirikan itu pada masa Nabi Allah Nuh alaihissalam Rasul pertama Rasul pertama Yang sebelum Nuh alaihissalam Mereka masih di atas fitrah dan di atas tauhid. Nah Terjadi beberapa kemaksiatan, pembunuhan Terjadi Tetapi kesyirikan belum terjadi Nah Kalau bisa difahami insyaAllah Nah, Ya Ya Ha? Ya betul. Ah, betul, itu juga harus dibatasin. Pengertian faud yang dilihat dari sisi fa'il, dari sisi subjeknya, ya, juga harus dibatasin. Kalau dia melakukan karena mukrah, Karena dipaksa, pun tidak termasuk atau tidak bisa digolongkan dia sebagai faud karena perbuatannya tadi. Nah, dia beribadah kepada selain Allah atau mentaati satu pihak di dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, tapi dia terpaksa, karena diancam tu dibunuh dan serius, maka dia tidak tergolong dengan perbuatannya itu sebagai pengkhut. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ilman ukriha wa kol buhumut bil iman. Nah, kecuali mereka-mereka yang dipaksa untuk mengatakan kalimat-kalimat kufur, tetapi hati dia, lubuk hati dia yang paling dalam masih yakin atas kebenaran iman dia kepada Allah, semanawa taala. Dia berucap dengan lisannya karena dipaksa dan diancam. Maka barakahalulubikum. Perlu diketahui bahwa enam uh, uh, perlu juga dibatasi dengan itu. Tetapi kenapa yang ini dibatasi? Nah, Rata-rata pihak-pihak yang ini adalah pihak-pihak yang boleh dinyatakan sudah tidak berdaya. Nah, kalau ini kan masih masih aktif hidup, sehingga bisa diketahui gitu gitulah. Nah Orang yang melakukan hal ini eh, Karena mukrah Mungkin Bilangannya hanya sedikit sekali eh, Dibandingkan mereka-mereka yang melakukannya Keluar dari hatinya Atau karena hawa nafsunya Nah Sehingga atas dasar itu Yang perlu dibatasi adalah Ini yang pertama bahwa bahwa eh, itu adalah Kullu ma'ubida min dunillah Wahua Rawbin Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk berikutnya, terkhusus definisi ibadah dari tinjauan yang pertama dan tinjauan yang kedua akan memudahkan pemahaman kajian-kajian uh, dan pelajaran yang berikutnya. Allahumma alam bi sawab. Bilaunausallahu alai nabiina Muhammad wa alaihi wasallam.